професор доктор Олександр Кульчицький Світовідчування українця. Завдання і методи. Під українською психікою розуміємо ідеальний, тобто тільки в ідеї, в мислі існуючий тип структури пов'язаності прикметності й розуму, волі і серця до якого-то типу в меншій або більшій мірі наближається більшість дійсних психік-українців. Така українська психіка має в собі притаманні, тобто в деякій мірі різні від інших народів світосприймальні настанови. Під світосприймальними настановами розуміємо, за психологією світоглядів, такі психічні чинники, такі, як каже Ясперс, напрямки нашого «Я», що рішають про те, як ми світ сприймаємо, і тому яким його сприймаємо, яке у нас зображення світу, та що за тим йде, який наш світогляд, тобто цілість поглядів на світ, цілість пізнань і оцінок світу. Питання про світосприймальні настанови людини немаловажні, бо люди, що мають різні світосприймальні настанови, живуть тільки сповидно в одному, а на ділі – в різних світах. Як же ж можуть вони добре розуміти одне одного? Наше завдання – визначити світосприймальні настанови української душі. Думаємо виконати в основному – Дедуктивним підходом Виходимо з засновку Що можна принаймні гіпотетично Як це ми зробили в рисах характерології українського народу Енциклопедія Українознавства Визначити поодинокі аспекти української психіки Расовий, геопсихічний, історичний, соціопсихічний, культуроморфічний до глибинно-психічний. Далі думаємо, можна пов'язати ці аспекти в синтетичному схопленні цілості української психічної структури. Як теж визначити часткові структури, що за ними за сучасною психологією є всякого роду настанови? Вони за дефініцією Креча і Крачфілда є тривкими організаціями мотиваційних вольових, емоційних, почуттєвих, перцептивних, сприймальних і когнітивних, пізнавальних процесів. І як такі вони тісно пов'язані з поодинокими аспектами психіки, як і з її цілістю. Тому сподіємося, що через порівняння і зіставлення поодиноких аспектів української психіки, як теж її цілості, з частковими структурами, можна буде вирішити проблему, які із світосприймальних настанов настільки згідні з поодинокими аспектами і цілістю української психіки, настільки до них достосовані, що можуть у їх рамках знайти собі своє місце. Наш дедуктивний підхід не виглядає при цьому невиправданим з погляду загальної методології психології – поскільки мірилом поступу науки є перехід від чисто емпіричних стверджень до узагальнених тез і дедуктивних із них висновків. Автори від цих рядків, що послідовно заступає виправданість теж дедуктивного мислення. Розуміється, побічість зв'язку з, зв з індуктивним емпіричним дослідом було приємно знайти в статті Юрія Гожельського «Подібні міркування» Щодо методи психології Ідучи за ходом думок Ясперса Розрізняємо в основному чотири роди світосприймальних настанов Коли наше сприймання головно скероване на світ І тому на предмети То маємо доділа з предметовими світосприймальними настановами коли наші світосприймальні настанови як промені в зустрічі з нас верхньою дійсністю, від неї немов відбиті, відзеркалені, рефлектовані, повертаються назад до сприймаючого,